Вартія зачекав, поки він вийде, потім рушив до телефону. Базель встиг прийняти ванну, але на ньому були ті самі джинси і стокате що шльої в бамаку. Куди їдемо, шефе? Машина готова до кругосвітньої подорожі. Поїдемо дорогою на Тін Азабо, там десь через 30 км біля імкак побачимо, як стане темно, освітлені голови намети. Базель низькічки, не здивувавшись, запустив мотор. На виїзді з міста недалеко від аеропорту босоногі дітлахи длубались на смітнику, куди звозили всілякі покидьки і ні на що не потрібне залізяча, зібране здебільшого на трасі Париж-Декар. Хмара диму огорнула мерседес і їдкий задушливий сморід спалюваного сміття кілька кілометрів супроводжував їх. В куріві, що клубочилося позаду, мандрівці не бачили, що за ними їде якийсь джип. Десь опів на сьому швидко смеркло. Пісок став сірий. Вони, мало не минули інкак, не помітивши в темряві чотирьох глинобитних хатин. Якийсь дідусь гнав дорогою трьох кіз, і таксист, зупинивши машину, вийшов розпитатись. Старий показав палицею просто на південь. Базель знову сів до керма. Голландець і той, кого ти шукаєш, сказав, за кілька кілометрів звідси. Вони спустились через горби ближче до Нігера. Похолодало. в Гійо натягнув свою кортку. Округлі пучки променів від фар освітлювали вибоїсту дорогу, виривали із темряви розпливчості обриси дюн. Поглядаючи на цю одноманітну картину, вони довгенько поїхали так і нарешті опинились у пустинній долині. Гійо поклав руку на плече водієві. «Зупинімося тут». Гарне місце для спостереження. Обидва вилізли на якийсь пагорок, присіли, закутавшись от вітру ковдри, і мовчки дивились у похмуру темряву безкраїх просторів, що розкинулись навколо. Довго так сиділи, аж ось, десь праворуч менше, ніж за кілометр одних, один за одним засвітилися два голубі прямокутники. То було блякле світло, яке не давало відблизку. Базель з нерозумінням обернувся до гію, що воно таке? Гіостину в плечима і, скидаючи ковдру, підвівся. Єдиний спосіб узнати, що на таке, це піти і подивитись. Він побіг до «Мерседеса» і витяг із своєї сумки маленький магнітофон. Касети з чистою стічкою не знайшов, і Базель дав йому свою касету із записами пісень «Зао». Візьми там ще трохи місця на другій берісті. Залишивши машину край дороги, Обидва рушили навпростець через дювни. І чим ближче підходили, тим чіткіше було видно голубе світло, що набрало якогось фіолетового відтінку. Вони вже розрізняли трикутник не дуже великого намету, по стінках якого рухалась зігнута тінь чоловіка. Захекані Гюйот та Базель зупинились біля входу. Білий чоловік у штормівці, і вовніній шапочці, що прикривала голову, виставляв уряд на розкладному похідному столі порожні скляні банки. Витрав фіолетові лампи двох світильників, виспрямовані напрямокутники напнутої тканини, ціла мережа електричних проводів тягнулася до послідовно з'єднаних батарей, розташованих на картонних коробках. Поринувши у свою загадкову роботу, голландець не чув, як вони підійшли. Його кашлянув, щоб привернути його увагу, Стривожний голос щось відповів по голландському. «Гіо» відрекомендувався незнайомцеві. Той не розумів ні слова по-французькому і перейшов на англійську, весь час повторюючи ніби магічну фразу, яка гарантувала йому безсмертя. «Моє ім'я – Міхель Шосерт». «Моє ім'я – Міхель Шосерт». За допомогою мізерних уривків і шкільного курсу англійської, які ще збереглися в його пам'яті, Її пощастило запевнити голландці, що наміри в нього цілком мирні. «Де Буджугу?» – спитав він. Переляканий голландець неупевненим жестом показав у сторону другого намету і щасливо її очі, коли обидва прибульці рушили туди. Буджугу – Стояв біля освітленого намету і обережно збирав кінчиками пальців засліплених метеликів, усаджаючи їх потім у банку, що була у другій руці. Поглядаючи краєм ока на Гюйо і Базеля, він одначе не виявляв ніякого занепокоєння. Коли ті підійшли вже близько, Боджого раптом насмішливо гукнув їм –